Лайки, бійки і аж ніяк не втіха від життя, про що помилково говорили численні посмішки. Зізнавайся, кролико, нащо прийшов? Дівчина не приховувала симпатії до Павла. Уляна, завершивши розглядати кімнату, оглянула і її добра фігура, класичний профіль, великі розумні очі. Важко було уявити, чим привабив красуню сіренький землячок. «Ти мене вб'єш, але знову шукаю Тоню», – нарешті згадав мету візиту Пашко. «Тоню?» – ще роздивувавшись, вигнула брови дівчина. «Але ж вона від звільнення не з'являлась». «Ай, ноу!» – чарівно всміхнувся Пашко вочевидь усвідомлюючи прихильність красоні. «Ось хотів спитати в Галки. Вони ж подруги. Тоня до неї першої прибіжить. А хіба не ти її краща подружка?» Уляна обернулась на голос і побачила чудернецьке створіння з волоссям малинового кольору. Те, що це і є Галя, вона – Зметикувала одразу, бо та ідеально підходила під шаблон тонених притоліок дурна, агресивна і некрасива. Привіт, Галочко, радий бачити, а я оце до тебе, Пашко спрямував на Галю весь запас привітності, проте вона не поділяла його радості. Навпаки, на блідому обличчі. Промайнуло щось схоже на запізніли каяття. Здавалось, Галя пошкодувала, що не прослизнула непоміченою. «І чого б це я так раділа?» Вона розставила ноги і войовничо вперлася руками в боки. «Не вкурила. Ти дурний прикидайся прикидаєшся?» «Я ж казала, щоб твоєї поганої морди тут не було». «Я тільки про Тоню спитати», – примирливо буркнув Пашко, поглядом шукаючи шляхи для відступу. «Ось її сестра приїхала. Вдома Тоні немає. Може, рідні і захвилювались?» «Ти сестра?» Галка стрімко переорієнтувалася на Уляну. «Я?» – бажання зізналась Уляна. «Тоді...» «Слухай ти, бо цей дегенерат геть тугий. Твоя сестра підсунула мені свиню з роботою, і я не хочу про неї чути. Тож не лізьте з вашою тонькою, бо я замість неї вам пики розквашу. Ясно?» «Ясно?» Пашко, прикриваючи землячку, завбачливо став між нею та галкою. Але Уляна не відчувала потреби в захиснику. «Галю, хай що між вами сталося, це не йде у порівняння з тим, що стара хвора жінка місця собі не знаходить, хвилюючись через дочку. Тому, будь ласка, якщо вам відомо, де Тоня перебуває, зробіть послугу, скажіть. «Та пішла ти?» разом зі своєю сестрою і всіма родичами. Не перейнявшись промовою, Галка вхопила з найближчого стільця сумку і щосили жбурнула її вуляну. «Щоб я тобі ще послуги робила, пішли геть обидвоє, бо охорону викличу». Тим часом, зацікавлені галченими криками з дверей у протилежному кутку, з'явилось двоє солідної комплекції хлопців і попрямували до них. Уляну це не засмутило, проте Пашко із красуною захвилювалась і почали швидку прощатися. «Ходімо!» Вона нічого не знає. Хлопець підштовхнув Уляну до дверей і мало не за шкірку темним коридором до гардеробу, не реагуючи на нечленороздільні улянені обурення. Похапливо забрав одяг і, не давши змоги вдягнутися, витяг її на вулицю. «Ти часом не здурів?» Цупкий мороз, що відразу проник під светр, урвав її терпець. Земляк не тільки не допоміг, а навпаки – нашкодив. Замість спокійно поговорити, Сестриними подругами вона годину стерчала в залі, а потім, зустрівши Галю, втекла з Флорентини через особисті непорозуміння між Галею й пашком. Пусти! вона висмикнула край пальта з рук Павла, який спробував допомогти їй одягнутись. Чого ти мене витягнув? Я тільки почала розмову. Якби я тебе не забрав. Ти зараз не змогла б розмовляти. Ці архарівці підрихтували би тобі обличчя. Тобі, може, і треба було тікати, а мені чого? Лисн, то мій, неохоче протягнув Павшко. Минулого разу ці хлопці, нагалчене на прохання, трохи потовкли мене. Я лише спитав, де Тоні і... Себто як? Наглухо застібнувши пальто, Уляна відразу зігрілася і пом'якшала. «Ти просто спитав, а тебе побили?» «Відповідаю, так і було». Пашко дістав сигарету, підкурив і трохи відійшов у бік сусідніх будинків. «Я тоді вирішив, що це Тоня їх підмовила. Вона мені винна і боялася, що я вимагатиму борг. Піду з'ясою». Уляна рішуче розвернулася у бік Флорентини. «Завжди!» Пашко знову смикнув її за рукав, і Уляна розлютилась. Для якогось там земляка, якого вона сьогодні в очі не бачила, то було недозволеним панібратством. І вона зібралась вказати йому на його місце, коли хлопець пояснив «Я домовився з Оленою». І з цією дівчиною з гримерки, вона вибіжить до нас. Влаштувавшись біля Павла на цегляному парапеті, Уляна спробувала розслабитись, уявивши себе прозорою вазою, що поступово наповнюється в'язкою золотавою рідиною. Цьому прийому її навчив Богдан, друг дитинства, перший і єдине її кохання. Захопившись спогадами, що вже багато років ніч у ніч ятрили їй душу, вона покинула вазу напівпорожньою і задумалась про Богдана.